Свещената област на живота Беседа от учителя държа на предобщия окулутен клас на 28 юни 1933 г. в София Размишление В живота съществува една област, която наричам свещена. Това, от което човек черпи своята морална сила, иде именно от тази област. Често се говори за благородни и възвишени неща, чиято основа не е на земята, но в друг някакъв свят. За да почувстваш влиянието на великото в света, трябва да проникнеш дълбоко в живота, да се свържеш със свещената област. Само така ще се повдигне душата ти. Искаш да бъдеш добър, морален, кротък, добродетелен и правиш усилия, но в края на краищата резултатът от усилията ти остава безплоден. Колкото постига пияницата, който ту се отказва от виното, то отново се връща към него, толкова и ти успяваш. Какво да правя? Застани на една здрава основа и оттам започни. Моралът възвишеното в света си имат своя специфична основа. Не можеш да бъдеш морален, ако живееш само за себе си. Не си морален, ако живееш даже и за другите. Истински морален е този, който живее първо за Бога, за цялото. Ако живееш само за себе си и за своите ближни, каквито жертви и да правиш, всякога ще останеш разочарован. Това значи да живееш за частите. Обаче, като живееш за цялото, за Бога, всички жертви както и живота ти, ще се осмислят. Мнозина, като не разбират живота, питат се «Що е морал? Какво представлява добрия живот? Какво е сладчината?» За да познаеш сладчината, трябва да я опиташ. Не можеш да кажеш, че нещо е сладко, ако не си го вкусил. Не можеш да кажеш кой живот е добър, ако не си го живял. Ама искам да живея добре. Това са празни думи. Искам да постъпвам добре. И това са празни думи. Влез добрия живот между добрите хора и ще знаеш какво представлява той. Ако влезеш в лошия живот, каквито и усилия да правиш за добър живот, лошо ще живееш. Тогава да се подобрят условията. Това е прасна философия. Когато му е широко около врата, българинът обича да говори на едро, т.е. да философства. Казват му, глад има. Ще търпят, държавата иска пари. Нека си иска. Седи той спокоен и на егро реже дървото. Бирникът душъл събира данъците и който няма бие на общо основание. Така ли? Няма какво да се брави? Ще съберем от тук там и ще платим. Докато му пеше широко около врата, философстваше, като му туриха веригата на врата, започна да дяла дървото на ситно и да мисли. Веригата представлява страданията в живота. Те го ограничават и го карат да мисли правилно. Това, което ограничава и измъчва човека, не е свещената област. И тъй. само онзи може да влезе в свещенната област, който живее в мир със себе си и с окръжаващите, в радост и веселие, в блаженство и изобилие. Той живее добре и желае доброто и на другите. Щом влезеш в свещенната област на живота, с това заедно се изменят и чертите на твоето лице. Носът и устата на такъв човек са правилни. Невъзможно е той да има заострено ухо и песимистична уста. Чувате да се казва, че човек трябва да се осигури. Кой се осигурява? Само онзи, който не живее в свещената област. Право е желанието му да се осигури но методът му е крив. Бащата осигурява децата си, но той само умира. Децата му са осигурени, но и те умират. Каква осигуровка е тази, в която хората умират? Говори се за морал, но живеят в безморали. Говори се за здраве, но всички боледуват. Стремят се към богатство, но бедни умират. Говорят за щастие, а са нещастни. На какво се дължи това? На факта, че хората са далеч от свещената област на живота. Ново разбиране е нужно на хората. Щом дойдат до това разбиране, те ще видят, че и суромашията и богатството са здравословни състояния за човек. Беден си, защото си давал. Днес един чувал, утре друг чувал, докато раздадеш всичкото си богатство. Всичко ще дадеш, но и за себе си ще оставиш своето вътрешно богатство. Това значи да влезеш свещената област на живота. Често хората със своите разбирания искат да заставят Бога да мисли и да постъпва като тях. Това е невъзможно. През цялата вечност това не може да стане. Да постъпва Бог като нас, това значи да си унищожи вечността. На въпроса защо Бог постъпва така, а не иначе, това е негова работа. Ти искаш да си построиш къща и не обръщаш внимание на времето. Дъжвали, студено е, а ти градиш. Каква ще излезе тази къща? Ще направиш една колиба, ще се скриеш в нея като в дупка и ще си въобразяваш, че си направил много нещо. Погледнеш към къщата си и казваш. Красива е моята къща. Питам. Като имате къщи, здрави ли сте? Какъв е покривът на вашата къща? Каква е вентилацията? В бъдеще всеки може да си направи каквато къща иска. Няма по-лесно нещо от това да си направиш къща. Ако искаш къща на един етаж, на два или на повече етажа, ще можеш скоро време да я направиш. Искаш да бъде мебелирана? Ще я мебелираш. Кога ще бъде това? Когато влезете в свещенната област на живота. Докато сте вън от тази област, ще градите къщи от камъни и тухли. Каквато е къщата, така си и ти. Казваш, човек ще стана. Какъв човек ще станеш, ако живееш в къща, направена от кал и пясък? Ще живееш в къща от камъни и тухли и човек ще станеш. Има смисъл да си направиш къща, но от най-хубавия материал, с който природата разполага. Знаете ли какви изпарения стават в къщите на сегашните хора? В тези къщи бабата и дядото се сърдили, синовете и дъщерите е също се сърдили, снахите и зетювете също. Това е отрова. Какво добро се очаква от тези къщи? Всеки гняв, произлезал без причина, е отрова. Има един гняв, наречен свещен. Той се проявява само един път през деня. Гневиш ли се по няколко пъти през деня, организмът ти е изложен на отравяне. Най-после заболяваш и викаш лекар да се произнесе за болестта ти. Той казва, че неразположението се дължи на разстройство на сърцето, стомаха или бъбристите. Причината за болестта е, че ти не живееш в Свещената област. Как се познава, кой живее в Свещената област? Учите на такъв човек са ясни и чисти. Погледът му е мек и приятен. Той не се съмнява в хората. Като се срещне с някого, гледа на него като на брат. Защо трябва да измерваш човека от главата до краката? Висок съм 165 см, не съм планина. Не съм нито витуша, нито Рила, нито хималайт. Да измерваш планината има смисъл, но да измерваш човека, това е дребнавост. При това положение не можеш да се ползва с почита и уважението на хората. Ако живееш в свещената област, ще бъдеш почитан и уважаван. Само онзи извор се посещава, който дава изобилно вода. Само онзи човек се уважава от когато блика живот, енергия. При това водата на извора трябва да бъде доброкачествена. Човек представлява малък извор, поставен на свещенната основа на живота. Всички хора, религиозни и светски, прости и учени, както в миналото, така и днес се спират на въпроса за свещенната област на живота и съзнателно или несъзнателно дават известни обяснения за нея. Кой каквото е видял и разбрал, се го изнесъл. Всеки иска да приложи нещо от правилата на този живот, но се натъква на мъчноти. Само едно правило може да приложи човек, а именно милосърдието като външна страна на любовта. Милосърдният се интересува за болните, за страдащите, за бедните. Обаче любящият има предвид друго – целокупният живот. Като срещне здрав човек, той тръгва с него на разходка. Качва се по планини и по високи върхове, прескача пропасти. Той лесно минава препятствията. Който падне в пропаста, не е здрав. На помощ му иде милосърдието. Не те пита защо щупи кръка си, но ти помага. Не те пита защо си нещастен, но ти помага. Обаче любовта казва. Ти щупи кръка си. Нещастен и си ромак, си, защото не си живял по моите закони. Обидиха ме. Как може човек, който те обича, да те обижда? Ако ти си живял според законите на любовта, никой не може да те обиди. Никой не ме обича. Не говориш истината. Ако никой не те обича, ти си безлюбието, т.е. в опаката страна на живота. Сега аз искам да оставя една идея в ума ви. Идеята за любовта. Тоест за свещенната област на живота. Не искам да ви морализирам, да ви кажа как трябва да живеете. Ако остане днес да ви говоря за това, вашата работа е загубена. Аз искам да ви обърна внимание на следното. Живейте както сте живели, мислете както сте мислили, чувствайте както сте чувствали. Имам предвид онова време, когато сте били чисти и любящи. В мисълта и чувствата на сегашните хора има едно задръстване. Човек се намира в положението на онзи, който има стегнат стомах. Той яде, но е задънен, не се пречиства. Какво струва това ядене? Приемаш, а не даваш и резултата е страдание и боледуване. Царят на едно царство запитал един от своите видни философи. Кое носи най-голямото щастие на човека? Да бъдеш отпушен. Свободно да приемаш и да даваш, отговорил философът. Нима да бъдеш богат, не е най-голямото щастие. Философът повторял. Най-голямото щастие на земята е да бъдеш отпушен. Царят пак останал на своето мнение. Случило се, Царят заболял и 10 дена бил запушен. Философът го посетил и запитал. Сега какво ще кажеш? Кое е най-голямото щастие? Да бъдеш отпушен. Всички хора трябва да бъдат отпушени, нечистотиите да излязат свободно от тях. Приемай чистото в себе си изхвърли нечистото навън. Не допущай нищо нечисто в себе си. Ако попадне нещо нечисто в тебе, веднага го изхвърли навън. Оставиш ли го за следния момент, положението ти ще се влуши. За кого се отнася това? За всички. Де да ще намерим това? свещената област на живота. Тя е място на абсолютна чистота. Докато живееш в нея, всички ще те обичат и уважават. Няма по-голямо благо за човека от това да влезе в тази област. Това всеки може да опита. Как? като влезе в свещенната област. Тогава човек казва Сляб бях, но сега виждам. Можеш ли да завиждаш на някого, щом прогледнеш? Ти владееш цялата земя, какво искаш повече? Че някой имал 10 декара земя? Нека има. Ти си по-богат от него. Сегашните хора не могат да се радват. Виждаш един красив човек, но не се радваш, искаш да бъдеш като него. Виждаш един учен човек, пак не се радваш, искаш да бъдеш като него. Защо не се радваш на красотата и знанието на човек? Не можеш ли да бъдеш учен като него? Кое може да те направи учен? Ще работиш, ще учиш и ще придобиеш знание. Обаче аз говоря за истинското знание, а не за преходното. Учен си, но не, ж... не знаеш де си бил преди хиляда години. Каква ученост е тази? Ученият ще ти говори за състава на слънцето. Какви елементи влизат в него? Но ако го запиташ има ли хора, има ли живот на Слънцето, ще каже, че там всичко е в разтопено състояние. И този човек минава за учен. Попитайте учения, де отива човек след смъртта, да видите какво ще ви каже. Ако е православен, ще каже, че умрели отива в ада. Ако е евангелист, същото ще каже. Ако е мухамеданин, ще каже че е чендема. Изобщо за обикновения човек се мисли, че отива в ада да изкупи греховете си, който не е живял според законите на свещенната област, непременно отива в ада. Едно е вярно. След смъртта човек остава там, дето е бил, но друго поле. Животът след смъртта не е нещо механическо. От състоянието на човека зависи, де ще бъде след смъртта си. Ако е лек газ, ще се издигне на височина 4-5 км във въздуха и там ще спре. Ако е тежък газ, ще потъне на дълбочина 100-200 метра в земята. Значи Тежеста определя мястото на човека в другия свят. Като умре, човек става много малък. Не заема никакво пространство. Една окултна теория описва живота на човека след смъртта. Първо ограбват тялото. Духовете се нахвърлят върху вътрешните му органи и го разграбват. Това време той излиза от тялото си и влиза в невидимия свят, дето започват да го гонят неприятели. Тук душата на човека постепенно се смалява и става почти невидима. Така тя се спасява от неприятеля си. Като душа човек изгубва външната си форма, всичкото си величие но се спасява от разбойниците. После той сквърби за изгубеното величие. Той се превръща на точица, която всеки вятър може да понесе в пространството. Като се види в това положение, той си казва, Едно време бял голям, правех каквото исках, а сега вятърът ме носи като прашинка из въздуха. Какво уважение ще имаш като прашинка? Като говоря по този начин, не искам да ви разочаровам, но да обърна вниманието ви върху разумната страна на живота. Всяка форма, малка или голяма, в която божественото не функционира, представлява център на всички нещастия на хората. Следователно. Ако човек не е проводник на Божественото, ще бъде проводник на човешкото, откъдето идват мъчнотиите и нещастията. Какво значи да живееш добре? Това значи да бъдеш проводник на Божественото, което носи щастие за всички хора на Земята. Ако хората станат проводници на Божественото, всички противоречия ще се разрешат моментално. Бедният страда, защото не може да се справи с бедността. Богатият иска да му помогне, но той не вярва и бяга от него. Как се помага на човек? Ако има нужда от обувки, дрехи, шапка, ще му купиш. Ако има нужда от хляп и ядене, ще му купиш. Дрехите, шапките и обувките се купуват един път през годината, а хлябът и яденето са нужни всеки ден. Разумният човек прекарва деня с малко, а светията с още по-малко. Достатъчно е да има пет лева в джоба си като подкваса, за да разполага с тях всеки ден. Днес бръкне в джоба си и извади 5 лева. И на другия ден същите 5 лева са в джоба За предпочитане е всеки ден да имаш по 5 лева в джоба си, отколкото хиляди и милиони лева в банката, която всеки момент може да фалира. Един българин днесал 600 000 марки в една германска банка и си казал – Осигурих се вече. Няма за какво да мисля. Обаче, един ден банката фалирала, парите се обесценили и той изгубил всичко. След време той получил писмо от банката, в което му пишели – Господине, Вложената от вас сума 600 000 марки е толкова малка, че не заслужава да се води партида за нея в книжата. Като отиша в банката, чиновникът му каза Господине, сумата ви е толкова малка, че не може да се вписва в книжата ни. Трябва да се прибавят към нея още 600 000 марки, за да може да се впишат в отделна партида. Един милион и 200 хиляди марки се равняват на български 50 стотинки. В бъдеще, сегашните идеи, които сте натрупали в ума си, няма да струват и 50 български стотинки. Какво ще правите тогава? Като заминете за другия свят, няма кой да ви посрещне. Защо? Защото не обичате Бога. Който обича Бога, още си излизането от тялото си ще го поеме Файтон или такси, както свети Илия замина за другия свят с огнена колесница. Лошо е да заминеш за другия свят без колесница. А пък умрелият върви и подир колесницата, казват за Него, че е отишъл на оня свят. Той, горкият, върви подир колата и се чуди. Всички мислят, че е ноня свят, а той не може да си обясни до какво положение е дошъл, да му носят тялото и той да върви подирем. Онзи свят. Това е свят на страдания, на големи разочарования. Ще питате, това вярно ли е? Твоите пари, които внесе в банката, вярно ли е, че влязоха там, а после изчезнаха? 2000 банки в Америка, в които бедните хора влагаха спестяванията си за черни дни, валираха. Бедните хора останаха без средства, парите изчезнаха и черните дни дойдоха. 2000 банки валираха с милиарди долари. Вие си осигурявате банки, които валират. Добре е да се осигурявате там, дето банките не валират. Днес всички хора говорят за осигуряване, но истинското осигуряване е в свещенната област на живота. Който живее в тази област, всички каси се отварят пред него. При един американски милиардер отишъл един проповедник да му говори за Бога. Цял част му проповядвал и милионерът му дал само половин долар. Ще кажете, че банкерът е голям скаперник. При същия банкер милионер отишла една млада мума. Тя влязла в кантората му и вежливо му се поклонила. Заповядайте, какво обичате. Моля да дадете вашата лепта за благотворителна цел. Банкерът веднага извадил една голяма сума и каза: Вземете това и когато обичате пакелате. Аз съм на ваше разположение. Ще кажете, че му хипнотизирала банкера. Не. Тя живее в свещенната област, знае законите и постъпва разумно. Тя дава нещо от себе си. Тя е проводник на божествените блага, които внасят здраве в човека. Достатъчно е само за момент да проникне божественото в човека, за да го обнови. Болният става от леглото си, обесърченият се насърчава. Той прониква в свещената област. Няма по-голямо благо за човека от това да бъде проводник на Божественото. Аз влизам в едно религиозно общество. Това нищо не значи. Може да си в обществото и да не си в Свещената област. Критикуваш този онзи, че не живее добре. Как трябва да се живее? Ама този не ме погледна добре. Как трябва да те гледа? Според мен е приятен поглед е този, който помага на човека да излезе от мъчмотиите си. Ако е беден да се възмогне, ако е болен да оздравее, ако не е почитан от кората да започнат да го почитат. Какво ще кажеш за такъв поглед? Ще кажеш, че ти е приятен. Много естествено. Такъв поглед има онзи, който живее в свещенната област. Какво ще кажете за човек, който още при първата среща ви казва... Голям грешник си. Виж колко са криви краката, ръцете ти, очите ти. Като чуеш това, ти се свиваш. Мъчно ти е, че не си красив. Да виждаш грешките на хората, в това няма никаква философия. Правилно е да виждаш красивото в човека, да го цениш заради божественото в него. Ако го е занемарил, това е друг въпрос. Важно е, че в човека е вложено нещо велико, което трябва да се използва. Като работи върху себе си, човек може да се изправи и да даде път на Божественото. Време е човек да се освободи от обикновените разбирания и от обикновения начин на разсъждение. Той е недоволен, че работите му не се нареждат както трябва. Казвам Бъди доволен от всичко и благодари на Бога, че живееш. Слязах долу в гъстата материя. Благодари, че не си паднал още по-долу. Колкото долу да слезеш, няма да стигнеш дъното на океана. И най-тежките параходи не могат да паднат до дъното. И човек не може да потъне до дъното. Има гемии с моретата, които с години се блъскат без моря, без капитан, но не потъват. Обаче те стават причина за катастрофи. Достатъчно е да се сблъсне в тях някоя лодка или параход, за да се наруши равновесието. Човек без идея прилича на гемия без капитан. Страшно е положението на такъв човек. Той се блъска по вълните на морето с години, без да принесе някаква полска. Сега вие искате да осмислите живота си. Животът е осмислен. Няма какво да го осмисляте. Казват. Второто пришествие е дошло. Ти боледуваш. За теб второто пришествие е дошло. Какво е второто пришествие? Не е въпрос да умреш, но гледай при второто пришествие да възкръснеш. Тогава всички трябва да възкръснат. Ако не можеш да станеш от леглото, какво те интересува второто пришествие? Да излезеш от ограниченията. Това е второто пришествие. Беден си. Да се освободиш от беднотията. Не си зачитан, да се макне незачитането. Смощава се, да се макне смущението. Да се освободиш от всичко, което те мъчи. Това е второто пришествие. Да дойде положителното. Кое е положителното? Ние сме опоручили любовта. Ти обичаш някого. Веднага хората влагат еротичното чувство в това. Какво лошо има, че обичаш някого. Вие приличате на онзи Турчин, който след женитата си бил принуден да отиде на горбет. Жена му още не била родила. След 20 години той се върнал у дома си. Срещнал един дервиш и поискал да види какъв е късметът му. Дервишът му казал: Три пъти мисли преди да направиш нещо. Той си казал: Не го ли зная това? Жал ми е за парите. По пътя си мислил за жена си, дали ще я намери жива. Като стигнал в къщата гледа, жена му жива и здрава, при нея седи един млад момък. Той я прегръщал и целувал. Като видял това, турчина дигнал пушката да я убие. Но веднага се спомнил думите на дървише и се въздържал. В това време чул, че момъкът казва на жена му, Мамо. Сепнал си той си казал Какво щях да направя? Това е нашия син, който в мое отсъствие е пораснал. Така и ние имаме изопачени идеи, които често ни вкарват в беда. Да обичаш някого? Това е от Бога. Роденият от Бога обича всички хора. Горко на онзи, който не обича. Като ученици, вие трябва да работите за изправяне линиите на лицето си. Често се обесформя устата. Тя не трябва да се обесформя, защото е жив извор. Нито очите, нито лицето трябва да се обесформят. И до старини чертите на човека трябва да бъдат правилни. Космите на праведния човек са прави. И като прекараш пръстите си в косата му, ще знаеш, че този човек живее добре. От гледище на Свещената област, хората са се отклонили от божественото. Който не дава достатъчно храна на тялото си, скоро се изтощава. Който не дава достатъчно храна на своя ум, изтощава го. И сърцето се изтощава, ако не му се дава нужната храна. При сегашните условия се налага нова насока на живота. Ще се явят хора, извори на новия живот. Като срещнеш такива хора и ги наблюдаваш, ще видиш, че в маниерите, в погледа, в говора им има нещо различно, но в тях нищо не внася съблазън. Отправ поглед такъв човек ти внушава доверие. Касата ти е отворена, ти излизаш, влизаш в къщи, но имаш пълно доверие в този човек. Той никога няма да злоупотреби с твоето доверие. Това е истинският живот. Като се върнем на небето, никога да не сме злоупотребили с онази свобода и онова благо, които Бог ни е дал. Не само пред лицето на Бога да се явим свободни и изправни, но и пред лицето на уния милиони същества, които ще ни погледнат така благосклонно, че ние ще почувстваме какво нещо е животът. Ще кажеш. Какво слабо разбиране за живота съм имал? Върнете ме на земята, аз искам да изправя всички погрешки, които съм направил. Това е истинската философия. Да не злоупотребяваме в целия си живот със свободата и доверието, които Бог ни е дал. Единствен, който има доверие в нас, това е само Бог. Единственото същество, което не се съмнява в нас, това е Господ. Той никога не гледа на лошата страна на човека. Когато е нужно, Господ праща някого да му каже да изправи някоя погрешка. Бог има най-хубавото разположение към всички същества. Христос казва: Отец никога не съди, а е дал съдбата. На сина, той еднакво гледа на всички и вижда дълбоките работи. За него няма нищо лошо. Когато дойде да разглежда нашето положение, той изхожда от наше гледище. Погледне и казва. Много добре. Дали се радваш или скърбиш и в двете положения ти ще получиш нещо. Вие имате много добри придобивки, за което мога да ви похваля. Желая ви да имате повече. Богатият има достатъчно, но и той желае да бъде още по-богат. Вашите хамбари са пълни с жито, но вие още не сте яли хляб. Вие мязате на българските селени през Турско робство. Те имали и мляко, и, и кафе, но всичко продавали. Например, някоя селинка си направи кафе с мляко и всички казват. Представете си колко станала тя пие млякото с кафе. Тези дето я осъждат, могат също да си направят мляко с кафе, но не си правят. И симите отгоре си купил. Всеки от вас може по две кила мляко да изпие, по два-три симита да изяде, защото е вкусен симита. Едно време българите ядели симита с хляб. Често вие поддържате своеобразни идеи. Например, Намирате, че не трябва да се работи много, че физическата работа не е за вас. За светията е определено един час физическа работа, 3 часа работа за сърцето и 7 часа умствена работа. А някои от вас не работят. И ето в следствие бездействието. Започва известна деформация в организма. Почвате да усещате бол болки в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате гретинка. Да работите най-малко по един час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще купаете смутиката, ако искате да бъдете здрави. А вие казвате? Не съм богат! Да има някой да ми работи? Не. По един час трябва да работите земята. Във вас има отрицателни енергии, които трябва да влязат в земята. Английският държавник Гладстон преди да отиде в парламента упражнявал си физически, режал дърва. И германският император след Екстернирането му в Холандия, режел дърва. Ако той режеше дърва преди да отиде в Холандия, работите на Германия ще да бъдат по-добре. Мислете право преди да извършите една постъпка. Да не бъде късно след като направите погрешката. Духовната наука е за възстановяване на тялото, на мозъка и на сърцето. Вие трябва да имате здраво тяло, здрав мозък и здраво сърце. Ако не можете да изправите тези органи, тогава къде е човекът? Казвате? Като идем на този свят, там ще се изправим. На този свят има друга работа. Тук на земята трябва да имате здраво тяло. Казвате. Болестите са за добро. За добро са те, но нищо не придобивате от тях. Какво ще добиеш ако стомакът те боли? Ако имаш болка в гръбначния стълб или ако те боли събът? Бих желал зъбите ви да са здрави, учите ви да са здрави, да можете да четете. Като дойде време да си заминете, ще повикате близките си и ще им кажете. Имам вече няколко писма от приятелите си и трябва да се върна при тях. Връщам се в невидимия свят такъв, какъвто съм. Възгледите, които имате, Можете да ги държите. Не искам да ги напущате. Но ако ви смущават, освободете се от тях. Имаш някои наследствени черти. Те не са твои. Има нещо неблагородно в тебе. Те са наследени от твоите деди и баби. Значи, за да бъдеш здрав и доволен от живота си, трябва да работиш. Ти се е молиш на Господа, искаш да дойде ангел да ти донесе благата. Не, ще се спретнеш на работа. Като станеш сутрин, трябва да свършиш определената работа. Онова, което спечелиш през деня, по който и да е начин, показва че си могъл да постигнеш една малка придобивка. Аз наричам придобивка след като си работил да бъдеш доволен от резултата си през целия ден. Казвам, трябва да работим върху себе си. С нашите мисли ние оформяме или деформираме органите си и тялото си. Но от вас са деформирали устата си. Това се дължи на крайното въздържание в чувствата, поради което устните са истанели. На някои устните са по-дебели, отколкото трябва. Остата е израз на любовта. Следователно, не може да бъде щастлив онзи, на когото устните са тънки. Правилно е човек да държи устата си леко отворена. Изобщо човек има две врати. Носът – врата за дробовете и устата – врата за стомаха. Казваш, аз тъпчах храната си много – Правилно приемаш гостите си. Дъвкането означава посрещане на гости. След това сваляш горната си дреха, разговаряш се с тя. Те влизат през главния вход. Изучавайте света създаден от Бога. И вие като ученици ще изучавате анатомия, физиология, математика, всички науки. Мнозина изучават окултните науки, хиромантия, физиогномия, астрология. Други изучават гледане на кафе, на карти. Това са отвлечени науки. Гледаш носа си и нищо не разбираш. Гледаш устата си и също не разбираш. Хвърляш на боб, гледаш на кафе, там всичко разбираш. Математиката не разбираш, но на кафе разбираш. Не е лошо да гледаш на боб, на кафе и на карти, но и за това е нужно знание. Ето защо изучавайте същественото. Достатъчно е да погледнеш цвета на едно растение, за да познаеш какво е то. По цвета на някои растения се познава дали ще вали или не. На същото основание по ръката на студента можеш да познаеш ще го скъсат ли на изпита или не. Погледни ръката си и разбери ще спечелиш ли или не. Ако искаш да знаеш как вървят работите в дума ти, погледни вътрешната страна на ръката си. Чуди се някога как бабите познават на Боб на карти и казваш Добре гледа тази жена. Защо гледа добре? Защото казва, че работите ти ще вървят добре. Само на разумният човек работите вървят добре. Глупавият всякога остава назад. Той мисли, че е щастлив. Да. Ако работи и ако е разумен. Как се познава щастието на човека по ръката? По особени знаци. В глупавия тези знаци имат противоположна посока. Като изучавате ръката на човека, внимавайте за нейната форма. Да ви е приятно, че можете да разберете как се развива този човек. Бог изисква от нас само едно – да изучаваме вложеното от него и да го развиваме. Така именно ще ви поставят на изпит. Ще видите доколко сте разбрали онова, което е вложено във вас. Мнозина ще бъдат скъсани на изпита, особено по анатомия. Ще ви питат за сърцето, за стомаха, за дробовете, за техните функции и от това ще разберат как сте учили. Казвате, колкото и да сме учили, в края на краищата черви ще ни ядат. Много естествено. Тялото остава на земята. По тяло разбирам грубата физическа дреха. Обаче на онзи свят ще се явиш с онова тяло, което Бог ти е дал. То е тялото на душата. Ангели ще вземат това тяло. Какво ще кажете на баща си, като се явите при него? Ако съм на ваше място, ще кажа Бих желал да направя повече от това, което съм направил Не съжалявам, че не съм направил повече, но като съзнателен човек, желая поне в бъдеще да направя нещо повече Това трябва да бъде импулсът на деня Следователно Станеш от сън, кажи си Днес искам да направя повече, отколкото вчера. Желая ви всеки ден да правите два пъти повече, отколкото предния ден. Да остане в ума ви следния стих. Господ ще изтрие от очите ви всяка сълза. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 28 юни 1933 г. в София